Fiul va avea nevoie de un preceptor, nu-i așa, eminență. Ești ambițios cu okay. Singura mea ambiție este să servesc Franța, eminență. Chemat de urgență la palat, cavalerul d'Artagnan pătrunde în sala de audiențe și se înclină înaintea regelui.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 m rost, m am măcinat cu totul În aceste împrejurări se cere multă răbdare Chiar și de la un rei Mai ales că, iată, mi se pare că vine moașa să ne aducă vestea cea mare E băiaț, majestat O frumă de vece de băiat Priviți-l Bine Binecuvântat să fie cerul Băiașcă-mă sfârșitorul tronului Băiașcă-mă cinul dă mi dă mi Colben? Da, ma gest. Da, hai cu mine pe balcon. Să ne grăbim să arătăm poporului pe viitorul rege, pe Ludovic al XIV-lea. Ce s-a întâmplat, Am mea, doamnă? Nu majestatea sa să vină în grabă în apartamentul regilor. Dar ce s-a întâmplat? Un, un lucru foarte neașteptat. Ce anume? Nu pot să spun. Vă rog, comunicați regilor. În aceste clipă, majestatea sa vorbește poporului. Totuși, medicul insistă să vină numai decât. Bine, doamnă, voi comunica. Iată pe domnul Colbert. Domnul Colbert. Domnule Colbert. Da, doamnă.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 Este tot băiat? Da, domnule, tot un băiat, Ei, un geam, un alt fiu, un alt... Să-l Nu, nu se poate. Domnule, doctor, mai știe cineva despre acest eveniment? Numai eu și moașa. Nu trebuie să mai afle absolut nimeni, înțelegeți? Taina asta trebuie să rămână între acești patru pereți ca un jurământ sfânt pentru Franța. Dați-mi vă rog pruncul. Nu pe acesta! Știți prea bine că fiii majestății voastre aparți în Franței. Ce s-a întâmplat? Majestate, hmm. poți vorbi, colbert. Știți prea bine că D'Artagnan este prietenul nostru și nu trebuie să-i ascundem nimic. Spunem despre ce este vorba. Majestate, este de datoria mea să prezint Majestății Voastre pe cel de-al doilea fiu al său. A? Destinul a hrăzit Franții doi, Dovin. Doi fii? Doi moștenitori ai tronului. Oh, majestatea Voastră știe prea bine că nu poate exista decât un singur moștenitor. Viitorul Franței e atârnă de tăria majestății voastre. Ah. Nu uitați că mai întâi sunteți regi și apoi tată. Să ucid pe unul din proprii mei fii, mm. mm. Nu să ucideți majestate. Să... să îndepărtați pe unul din ei. Dar acest lucru nu trebuie să-l știe nimeni. Ei, dar... Nici măcar pruncul cel îndepărtat. Și în cine aș putea să am atâta încredere? Într-un singur om. În D'Artagnan. D'Artagnan? No.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 De multe ori ți-ai pus viața în primejdi pentru mine. Vrei să mai dăruiești o parte din viața ta și pentru fiul meu? Să înțelege, Sire, dar sunt soldat. Îți mulțumesc, prietene. Iată, încredințez, brațelor tale, viteză și inimitate cinstite, pe cel de-al doilea fiu al meu. Dacă mă va întreba vreodată.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 Totuși, urechile mele n-au putut fi împiedicate, sau. au Asta e o mare întrasâneală. Care ar trebui să fie pedepsită exemplar. <gântări> Din nefericire fericire, însă, astăzi nu mi-este să pedepsesc pe nimeni. E ziua când s-a născut moștenitorul Franței.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 Risipitor și destrăbalat. <laughs> majestate! Ce este bucet? Vă rog să popiți la fereastră, majestate. Ce? Am adus pe piul de al treilea condamnat. Stâncăratoare este gata. Călăul i-a și pus latru de gri. Priviți, majestate! Ia uite ce prăștigan! Eh. Ce zici? Se va rupe prin cu el sau nu? Cu asta se va rupe precis. Eu cred asta. că nu. Pune-mă în cu chei Pe 50 de de luni. Ah, nu, nu, nu, nu, nu, pe o Pe o sută. <laughs> Intră. Da. Rugă pe majestatea voastră să mă ierte că am întrerupt-o din lucru. Da, da, da, un moment, colbe. Ok. Pentru execuția următoare.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 Sosirea ei nu poate fi primită cu execuție A, Și trebuie să-mi strigi cheful pentru această femeie cu care vrei să mă căpătuiești? Majestate, această femeie va fi viitoarea Regina Franței. Neacuri! Mofturi! Altceva? Mai ai de comunicat? Sire, ar trebui să renunțați la dările puse pe sare Pe sare? <laughs> Auzi, <laughs> Bine, dar acest venit este al regelui, al meu personal ce preținți dumneavoastră? Este ridicol! Să renunță la atâtea milioane! Înțelegi? E un venit sigur!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 da, Acești nesupuși trebuie să fie pedepsiți numai decât... Sire de D'Artagnan îl cunosc. Ei, și? Pentru meritele sale în luptă, tatăl majestății voastre a scutit de orice dări, Tartasul, orașul unde s-a născut cavalerul D'Artagnan. Asta pe semne care a plăte pentru un serviciu special. Ludovic al 13 lea a pus interesele Franței înainte de are sale. Domnul Fuchie știe acest lucru foarte bine. Să se strângă dările din Gasconia!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 Între timp, eu voi trece în apartamentul domnișoarei de la valier. Ea mă mai ajută să uit de problemele plictisitoare ale statului. E? Bună ziua, domnilor! Fughe, te știam ambițios, crud, viclean și hrăpăreț. Dar acum am constatat că ești lipsit și de simț onoare. Și cum ai ajuns, metal la această constatare? Vă faptele nedemne, Știi foarte bine cine este D'Artagnan. Tot atât de bine, că știu cine este Filip. Dacă nu mă înșel, ți-ai luat un angajament de onoare pentru păstrarea acestei taine. Recunosc, recunosc, însă voi face mai mult. Voi face să dispară cu totul acest secret.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 Mă vestește că logodnica mea, Infanta Spanie, se găsește la partea palatului. Am și dat dispoziție să fie condus aici, domnule Colbert, să o primim cum se cuvine, majestate. -o -o. Ar fi bine ca recepția să se facă în sală tron. nu, nu. Vreau ca viitoarea regină să vadă cât este de ocupat regele. Da, majestate. Să fie aici, în camera mea de lucru. Da, majestate. Aldeța sa, principesa Maria Tereza, Infanta Spanie rog pe voastră să intre. Prezint regelui nostru de alteța sa Principesa Maria Teresa, infanta Spaniei. Alteță? Majestate. Vă prezint pe domnul Fuche, ministrul meu apropiat. Alteță. Domnule ministru. Și vă mai prezint și pe domnișoara de la Valier. Alteță! Felicită-mă, domnișoară de la valier. Mă lovodesc. Felicitările mele, majestate. Alteță, vă doresc multă fericire. Mă retrag pentru a nu deranja tânăra pereche. Majestate,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 pentru asta nu trebuie să tresăriți N-am tresări din cauza tunurilor A, Nu? Ci mai mult din cauza tradiției curții regale Da, da, da. da. Rog pe alteța sa să ne spună ce impresie i-a făcut Franța Da, da, alteța, da Și bună și rea Când norodul este îmbrăcat în zdrențe Iar curtea regală în catifea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 Statul sunt eu! A, Ce e asta? Ce, Ce s-a întâmplat? Ce este cu această piatră care te făcut De bună seama că este un protest delicat împotriva da. statului. Da, da, da. Recepția a luat, sfârșit! Da. rog pe alteța sa să mă urmezi. Vă urmez, domnule Colbert. Da. Majestate! Alteța? Majestate? Da, da. Atentatorul să fie prins și cercetat numai decât! Da, da. Să rămâie aici, fucite! Da, da, da, sunt, sunt la ordine majestății voastre. Căsire! Da. Ce este, dămînșoară? piertați vă că dau buzna, dar voiam să vestesc pe majestatea voastră că agresorul a fost prins. Asta mă bucură dămînșoară de la valier. Cine este individul? Un nefericit, un cerșetor în zdrențe, un flământ. A spus că a făcut-o din disperare ca un act de protest împotriva mizeriei. care trăiește. Apoi? Strâns cu ușa de către comandantul poliției, a mărturisit că s-a organizat o conspirație care va atenta la viața majestății voastre. Cum? Cum? Da. La viața mea? Da. Cum? Când? Chiar în cursul zilei de astăzi, în timp ce majestatea um. voastră se va duce la catedrală să aprindă luminare în amintirea tatălui vostru. Ce să ce este zgomotul ăsta? Dar, dar, dar, nu, nu, mă făriați, <Tę> Kombi, nu vă speriați. Ce s-a întâmplat? Nu vă speriați, a sosit răsura care eighth... trebuie, trebuie să vă conducă la catedrală. Da. La catedrală? Da, Dumnezeule, poate vreți acum să mă duc și la catedrală? Trebuie, tại, majestate. da? Și conspiratorii? Frumos, mă trimite scap în berbet, pregătit pentru jertfă. Majestate, Conspiratori! Asasinii, ucigaţii, da, ucigaţii, vă, vă, vă comunic Uchei? în dată cine este, vă comunic în dată, Ce este? A fost adus de la Vasilea Filip, răzvrătitul din Gasconia, majestate. Să mă lase în pace! Majestate. Ha, nu, nu, nu, nu. Stai, stai. Nu o să intre numai decât. Bine, majestate. Hai. Hai. Hai. Intră tinele Majestate Dumnezeule Ce este domnișoară de la valier? mai pomenit Acest tânăr seamănă cu majestatea voastră Ne închipui de mult Bă, Uimitor nu, Mi se pare că aveți dreptate Vino te rog domnule lângă mine Aici, aici În fața ognezii Așa Uh -huh. Asemănarea este colosală Sunt de aceeași părere cu majestatea voastră Va să zic că tu ești răzvrătitul care mi ucide oamenii când vin să adune Oamenii majestății voastre n-au deloc maniere ha? <laughs> Ei, asta e bun. știți care e umor? <laughs> un umor care n-a putut fi îngenunchiat decât cu un batalion de oameni Știi că pe răzvrătiții am obiceiul să-i spânzur? Am auzit, majestate Aha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 Dacă spui că este atât de ușor, n-ai vrea să fii rege în locul meu? Major. Rege? Eu? <laughs> e, e foarte amuzant. Știți că și majestatea sa are humor? A, nu, nu, nu. Acum nu glumesc. Vreau să fii rege în locul meu. Numai o Majestate, singură zi. Aceasta este o glumă sau un ordin? Consideră că este un ordin.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 Însă, dumneata, vei fi însoțit de cineva De logotnica mea De Infanta spaniei. Oh. Domnișoare de la valier Te rog anunță pe Infanta să coboare la scară Ca să meargă la catedrală cu dânsul da. Adică... Adică cu mine, nu? <laughs> Voința majestății voastre Va fi îndeplinită într-o clipă Mai cu seamă când sunt la mijloc interesele patriei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 la atâta lucru cred că te pricepi. În această privință, rog pe majestatea voastră să nu aibă nicio teamă. Da. Haina, vine foarte bine. Da na, turnată majestate, uh -huh. parcă uh -huh. ne-am îmbrăcat la același urmitor. <laughs> Ține și spada mea, și du-te mai decât la scară. A nu? Nu, de spada mea nu mă despar niciodată, majestate. Mine dar spada mea este mai bogată, mai valoroasă. Nu mă cunoaște de stăpân. Aha. <laughs> majestate, majestate, da, mi-a venit o idee. Da. Ce-ar fi dacă ar însoți tânăra pereche până la catedrală și domnul Colbert? Mm, Colbert? Da, majestate. Nu. <laughs> Știi prea bine că de colbe mai am încă nevoie astăzi oh, Mâine însă poate că voi trimite <laughs> Asta depinde de dumneata, de felul cum vei ști să-l înlocuiești, fuchie Majestate, majestate <laughs> Majestate, majestate infanta Spaniei coboră la trăsură De ce vă adresați mie? Nu sunt eu regele. Cum? Majestatea sa este regele. Domnișoara de la valiera are dreptate. Regele astăzi este majestatea voastră. Majestatea, majestatea mea? Asta e nostru. E foarte amuzant. Atunci am plecat. Ai să vezi tu ce amuzant are să fie îndată. Scap și de tine și de frumoasa mea logodnică. <laughs> Trăsuna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 Oboseala călătoriei, nostalgia locurilor părăsite, incertitudinea viitorului, singurătatea printre străini... Piatra aruncată în fereastra regelui... <hă>, desigur, care piatră?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 Iată că un număr destul de numeros de cetățeni vrea să vă exprime din nou admirația mea. E înspăimântător! Da, nu trebuie să vă înspăimântați deloc. Voi cobor să le vom... Nu, majestate, vă rog! Nu este prudent, vă implor, rămâneți lângă mine. Este o conspirație, un complot. Iată, au și spadele să ne atace. cu spada am să le plătesc! Ei majestate! care mai este pofta? Pofta, noastră este de a trece pe asupra legii din spate! Atunci vă spun! Pofta bună! ce Ha! Ha! Ha! a Ha! ai! Ha! te dai Ha! Ha! aruncă Ha! Ha! Ha! Ha! a Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! fugit, Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! nu. Aha!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 dă te rog brațul. Da, Să da ţi mă sire că vă tulbir. Da. Însă nu mă pot opri de a nu vă spune că astăzi, în fața conspiratorilor, ați dat dovadă că sunteți un adevărat rege. Astăzi mă simt... mă simt cu adevărat rege. Numai astăzi? Vreau... vreau să spun că astăzi mă simt mai mult ca oricând rege. De ce oare? Din azi am avut fericirea să vă cunosc. Rog pe alteța voastră. Am și ajuns. Să-mi dea mâna și să coboare. Mulțumesc, Malteța. Majestate. Malteța. Când aș putea să vă revăd? Oricând. Dar mai întâi am de făcut o inspecție. Pe curând, alteță. Majestate. Vizitiu! la Bastilia! A fulgerul Filip zbură la bastilia și, profitând de faptul că toată lumea îl va lua drept însuși regele, își eliberează de dată plină. Athos, Portos, Aramis și D'Artagnan urmau să-l pe Filip la Bordeaux, la hanul Pisica Neagră. Au trecut câteva ore. La palat, Infanta încearcă să pătrundă la rege. Fouquet, care-și văzuse de jucate toate planurile de asasinat, o oprește. Vreau să vorbesc cu Regele. Majestatea sa, Regele este ocupată în clipa de față. Pentru mine, nu, domnule Fouquet. Te rog, anunță-mă. Regret, alteță, dar, dar nu pot intra. Domnule Fouquet! Majestatea sa mi-a spus că pot intra oricând. Știu, altete. Știu, dar vă rog să nu uitați că regii n-au deloc memorii. Domnule, fu, lege te rog, că regile m-a rugat acum o oră chiar să viu să-l văd. Regret, altețe, dar nu vă pot fi de folos. Regile mi-a ordonat să nu-l tulbu niciodată când are in audiență pe Domnișoara de Lavalie. Ah,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 Ei, Filip, da, în urma unei intrigi, Maria Tereza mi-a declarat că va pleca în Spania. Vrei să fugă de Ludovic? A, asta e foarte bine Nu, Filip, asta este foarte rău Cum? Ținând locul regelui, datoria dumitale este să ca să plece Franța Ce? să cere acest lucru Ce? eu ca fi rămână lui Ludovic? A, nu, nu, niciodată Și pe urmă ea va fi nefericită dacă va rămâne aici Și ea trebuie să facă sacrificii pentru țara ei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 Unde va așteaptă eminența sa cardinalul de Sena în fața popor. Bine, dar pentru cine așteaptă cardinalul, domnule Colbert? Pentru logodna, majestății voastre. Ah. Vraja visului se risipește. Realitatea începe să se înfirite. Rog pe alteța voastră să-mi dea brațul. Mulțumesc, majestate.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 Și că aș putea să dau eu această dispoziție în ceea ce vă privește, tot într-o Nu Numai că eu am avut grijă să schimb și să întărez gărzile și la cel mai mic semn meu. ești naiv, domnule Fuchet. vă închipui că dumneata sau altul ați putea să părăsiți această cameră fără consimțământul meu? ce să fuchet? Fuchet? De ce cu fost spada, domnule Uite pe semne că astăzi am pus la respect 12 conspiratori. Filip, această spadă, Filip, Cine vrea să-i facă cunoștință, îl poftez. să nu pierdem capul. Dumnezeule, te rog vără spada-n Nu trebuie să înțelegi, nu? Spada nu este care e te rog. Eu nu rog pe majestatea voastră să nu-și piardă curajul. Astfel mi-ar pierușine să mă consider francez. Slip, să nu uităm că ne grăsim în fața regelui nostru. Comandant de garda. rog să mai rapid de să uci împreună cu oamenii într Da, îți mulțumesc. Îți Colbert.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 Este la. Sire, că bătul burdară, domnul Colbert, mi-a comunicat că mă așteaptă o surpriză plăcută. Majestatea voastră nu va fi dezamăgită. Priviți! Filip! Fiul meu, Filip! Vino în brațele mele, fiul meu! Mama! mamă! Ma. Sire! Cred că această ah. dovadă este de netăgărit. Ah. Ah. Este într-adevăr piul ah. dumneavoastră? Dar se înțelege, Sire! Este fiul meu și fratele dumneavoastră geamălă. Nu v-a spus domnul Fouchei? Domnul Fouchei nu-și amintește. Este de necrezut. Deoarece domnul Fouchei a surprins această taină fiind ascuns după draperie în apartamentul meu. Datorită acestei taine a obținut, în sfârșit, ne-a obligat să-i încredințăm creșterea și educația voastră. Majestate. Rău făcut, majestate, că ați părăsit apartamentul. Din potrivă, sirei.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 Voi căuta să mă convinc de asigurările dumitale. Altceva? În calitate de frate, îmi îngădui să vă aduc la cunoștință că țara este nemulțumită de domnia voastră. Poporul este înfometat. Trăiești în cea mai cruntă mizerie. Bolile seceră zilnic zeci de vieți. Bine, bine! Îți mulțumesc pentru informații! Adio, domnule! Filip. Te urmez, mamă. Să ne retragi. Majestate? No. Domnule Fuche! Te rog în pe mama și pe fratele meu și...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 Da. Dar îți mulțumesc, Colbert. Adevărat. Nu ai dreptate. Sunt doar atâtea soluții. Câteodată am impresia că ești genial. Și Ludovic a ales soluția cea mai diabolică spre a pune capăt a Chiar în acea noapte a dispus ca Filip să fie arestat și încarcerat la Bastiglia. După câteva zile, Ludovic, însoțit de Fouquet, coboară treptele unei subterane din Bastiglia. Aceste trepte duceau în Marea Sală de Tortură, unde un meșter fierar făurea cele mai infernale instrumente de schingire. După planurile lui Ludovic, el construise o mască de fier care putea acoperi în întregime capul lui. Iată, da. Cu aceste instrumente se smulg mărturisirile arestaților. Da. În această clipă însă făurarii au terminat un nou instrument. O, o creație a mea foarte ingenioasă. Ah, și iată că vin să ni-l arate. Să trăiți, majestate. Corona comandată de domnțimea voastră e gata. Da. Priviți-o. Bravo. Bravo. A ieșit foarte bine. Foarte bine. Dar e, e o mască de fier. Aha! Turnat aici, domnul capului unui om vezi, <laughs> cu această coroană, peste câteva clipe, va fi încoronat un nou rege. Mai excelențe! Masca acoperă capul întreg cu da. la gât. Aha. Aha. Și cum se aplică? Priviți! Este construită din două părți. În dreapta e prinsă cu balamale de fier. Aha. Iar în stânga, pe aici, în incuie cu un În cum a comandat-o majestatea sa hey, Cum o găsești fuchie? Magnifică, colosală E o bijuterie de adevărată artă, majestate Ați avut o idee genială O, o idee genială, majestate Majestate, iată și desinutul pe care mi-ați ordonat să vi-l aduc aici Iată-l și pe Filip Vitorul rege al Bastiliei Coroana cu care veți fi încoronat este pregătită. Domnilor, mă rog, încoronaţi Cum? Ce? Ce? A, nu! nu! lăsați vă mă Daţi-mi drăburi! A plicat-i lacătul şi-mi masca! Așa! dați mi cheia! Cu o cheie, majestat! Mulțumesc. Această cheie o voi păstra turnată de gât cu un lanț și nu mă voi despărți de ea niciodată!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 Majestate, în tocmai ca unui adevărat rege, deoarece el este rege, regele Bastiliei. Am înțeles, Mă rog să conduceți pe noul rege în sala tronului său. La ziua!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 Cum se comportă deținătorul cu masca de fier, domnule comandant, da? Destul de mulțumitor, majestate, însă își iese de însărite și personalul închisorii și se adresează cu pastate sau cu sire sau cu regele Bastiliei. Da. Dar de ce îi se adresează astfel? Așa am eu. Am vrut să fie rege și l-am încoronat, însă la Bastilia.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 Bun. vă Aveți de primit o vizită foarte înaltă. Majestatea sa, Regele Franței, cu suita sa, vrea să vă vorbească. Nu vă mai bat joc de mine. Nu -mi bat juc și În alți oaspeți sunt la uși. Rog pe Regele Franței să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 Mai vreți de la mine Ce spuneți despre strălucita coroană Ce i-am pus pe cap Aceasta e o coroană demnă Să o poarte numai un rege adevărat <laughs> știți, știți că această născocire Este o creație a mea da, Dar mintea mea a conceput-o <laughs> Numai o minte ca a voastră Putea să născocească o asemenea Oroare <laughs> Sunt pradă unui nălucir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 Vă mă rog să-i numai decât libertatea. Îmi i-ar mie? Pentru ultima oară vă mai rog pe urmă. Vă-i fiți pânzurate. Prieteni, să ne facem datoria. Hai, cucigașilor, drădătorilor, luat mâna după ah, mine. De iată, smârșit și cheia. Vă da, rog dragă. pe alteța voastră să, să deschidă lacătul. Da, Dumnezeule, ce Doamne. Filip, dragul meu Filip. <laughs> vă mulțumesc, prieteni! Vă mulțumesc, Dafne Andrei, că de fii! Atunci! Vă Nici nu vă imaginați cât de grea este această mască! Vă rog pe alte la voastră să mi-o dea mie! Mulțumesc! dați Dumă, vreți, mie. Majestatea voastră, să nu ai pe grijă este potriveste de, de minune. Nu e nici mai mare, nici mai mică. Caza, Dar fratele dumneavoastră, Nu admit de această crimă, Cum a da! da. da, da. da. da. da ce bine vă vine această coroană pe care atât de ingenios -o, a luat cocină! Așa! Să fiu comandantul! Muntat, o, Se poate să uităm zile. Majestatea voastră sunteți regele! Regele, desigur! Regele pastinii ei! Eu sunt regele franței! Ați fost, majestate! Regele franței este Filip acum! Tratator! Asasini! Ajutor! De ce Majestate, ați ocupat tronul pe care singur l-ați creat! Mă rog, domnilor, implor, Vă rog! Evonil, îndurare! Vă implor, gândiți-vă! Iată-vă, să nu... Nu vreau să mor! Să mergem, domnilor! Atâta lipsă de demnitate mă dezgustă! Să mergem, Filip! Pune-ți pelerina regele și ascunde-ți mai bine fața. Ai dreptate. Rog pe majestatea voastră să ridice gluga pelerinii pe cap. Sunteți atât de răcit. Vă mulțumesc, alteță. Într-adevăr, sunt atât de răcit. Domnule comandant, inspecția a ieșit bine. Sunt foarte fericit, majestate. Noapte bună, domnule. Alteță... Vă e, Nu vă să plece! Este Nu, nu v E <grafi> timpul să văd. Am înțelege bine ce bun, de strădător, un străvător, știm, știm, știm cu toți Sunt acești răi Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, eu sunt dragile franței! Vă felicit, sire, pentru frumoasa avansare! Ce-ați primit? să Nu să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 Data ce faci? Soția, cum se simte? Mulțumesc, Majestate, mulțumesc. Eu mă simt destul de bine. Aha. Soția mea, însă, e foarte nerăbdătoare. Da? În urma promisiunii dumneavoastră, așteaptă să se vadă ducesă cât mai curând. Da. Ada, da, da, da, uitasem. Va fi foche, în curând. Alte noutăți? Sire, sire, cu toate cercetările și investigațiile, spre marea mea nenorocire și a Franței, n-am putut să dau de urmele lui Colbert. Aici, cum se poate, dar că ai intrat e... în pământ, bestematul. Asigur însă pe Majestatea Voastră că în curând voi pune mânta Așa, el. așa, foarte bine. Intră. bună ziua, Majestate! Oh.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 Care desfințează taxele și dările despre care am cotărât împreună, domnule Colbert. Da, rog, rog pe majestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag. Nu, da. nu, nu mă simt prea bine. Foarte bine, foarte bine, domnule. Majestate. majestate, mai avem o chestiune foarte importantă de rezolvat. Da, ascultă, domnule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 Da, așa. Excelență, da. dintre toți gentilomii care vor asista la căsătoria majestății sale, nea veți fi cel mai elegant Da, știu, știu, dar da, da, intră, intră Cine ești dumneata? Un cetățean, Excelență Și ce dorești? Cinci mii de franci hmm? Cinci mii de franci? Și pentru ce? Pentru o parcurie de plumb pe care sunt scrise câteva rânduri pentru dumneavoastră Pentru mine? E? Ce e scris? Iată. Către Uche. Filip de Gasconia e petronul Franței. Hmm? Ludovic. A se preda educătorului 5000 de franțe. Dăm repede farfurie, de farfuria, să văd eu. Dăm farfuria. Filip de Gasconia e petronul Franței. Ludovic. Hmm. Această farfurie explică multe, foarte multe. Pentru prima oară recunosc că am fost un prost. Franța!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 Comunică, doamne Fouquet, că nu mai e nevoie să meargă la catedrală. Înainte de a începe oficierea cu numie, voi pune întrebări neuzoare. Este cineva dintre dumneavoastră care să aibă motive să se împotrivească acestui legământ sfânt al căsătoriei? Eu mă împotrivesc! Nu! să vă previu! Acesta nu este regele! Vă, vă riscați capul! Arecați-l! Și această mință! Vedeți acest pistol?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 Voi lipsi câteva minute, domnule cardinal, vă rog să mă așteptați. Dar Daniel, după mine, vă urmăm state. Iată-l, urcă colina spre Roșnuar! Când a avut timp Michelul să ajungă până acolo? În fața lui este o trăsură, majestate! Se pare că la șeaptă! ai greptate! Cine-o fi în trăsură? Să grabim cai. Hai! Iată că a descălicat! Se urcă în trăsură! Cu mai bine! Trăsura urcă mai greu darul! În câteva clipe vom fi în spatele lor. Mai repede, Vastania! Hai! Ia-te! Trage cu pistolul! nu vă expuneți! Un în spate să vă dimerească! Vreau să sfârșesc o cu această năpârcă! Hai! În trăsură se găsește și Ludovic! Mai greptate! Are picat masca de fier! Cum de-a cu ce secretul? Această canarie este un diavol, oh, nu? că îngălosul! În curând vor fi în vârful dealului. La bali, trăsura, va alerga mai repede. Să grăbim, Datania, să grăbim! În misterie! Să tragem amândoi deodată! Viziteul ora a căzut! Au să Au ajutat amândoi Acum coboară! Mai repede! Mai repede! iată -i. Ușa trăsurii s-a deschis! Ciuchei a, a sănit din trăsură! Fuge spre parapet! Lasul. Și-a părăsit regele! Unde-o fi dispărut? S-a ascuns în tuviși lângă parapet, unde cotește drumul spre stânga, la la prăpastiei! Aici sunt nebuniți! vorbiți. Alt! Ia să se îndreaptă împreprăpastie! S-a ciognit de parapet și s-a sfărâmat! S-a prăvălit în fulgul prăpastiei! Și Ludovic! A sfârșit Ludovic. Atenție data Iată Data complică! E atent! E la marginea propacției. O crađătorilor. De data asta nu mai scăpa. E sfârșit pentru prima oară. Lup și tu pe față. <layer> Lasă nu te am avea varsestate. <murder> <�üğ> oh! <Fold> a! a, a, a, a, a, a cine? <riel>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 pe eminența sa, cardinalul de Sena, să oficieze legământul sfânt al căsătoririi. Cine este nașul majestății voastre? Nașul nostru este biteazul capitan de muschetari, L'Artagnan. Mulțumesc, majestății voastre, pentru cinstea ce face. Întreb pe majestatea voastră dacă menține cuvântul dat cu privejul logotnelui. Îl mențin în totul. Întreb de asemenea, alteza voastră, princiară, dacă mențineți cuvântul dat cu privilegiul locului. Îl mențin din toată inima. Vă declar uniți pe viață în fața bisericii și a poporului.